Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Leon <laughs> Ja sam Ivan A ja sam Ivana A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr drugu sezonu Epizodu broj 13, odnosno prvi Pozes review Danas vam donosimo prvih šest pjesama sa ovogodišnjeg Eurosonga Ono što je o njima dobro I ono loše, slušamo se! Okej, okay. prije svega, mislim da bi trebali objasniti što ćemo točno i kako raditi ovih tjedana. Dakle, po Antepozes Review je u biti da uh, recenziramo pjesme koje će biti na ovogodišnjem Eurosongu, a pored toga zapravo i da se osnovnemo na prošlu godinu i utvrdimo je li ta pjesma napredovala, odnosno je li ta država napredovala, nazadovala ili stagnira, odnosno hoće li njezin plasman biti bolji nego prošle godine. Shodno tome, mi smo pripremili zapravo jedan niz pjesama koji kreće od država koje su se najgore plasirale prošle godine i kako tjedni odmiču, tako ćemo se kretati sve bliže i bliže prvom mjestu, tako da u sedmom tjednu možete očekivati Izrael, Cipar, Austriju i tako dalje. Također, nije lista onako kako biste inače našli na internetu, dakle ono od prvog do zadnjih mjesta kroz polufinala, nego smo uzeli u obzir zapravo i da Big Five nekako trebaju tu biti isto malo pravilnije raspodijeljeni, tako da smo kroz nekakve kompleksne matematičke formule oduzimali i dodavali i postotke bodove zbrali, u biti sve u svemu nekako ajmo reći da je to nekakva fair procjena toga gdje bi koja zemlja bila, da se svi bodovi gledaju. Eto, mislim da, mislim da je to to pokrilo što se tiče načina, a sada što se tiče našeg bodovanja, mi ćemo vrlo jednostavno bodovati pjesme. Biće, ako je pjesma dobra, dobit će titulu Fuego i dva boda, ako je tak negdje u sredini, dobit će titulu Maybe jedan bod, a ako nije dobra, jednostavno hvala ne, odnosno ne hvala, kako god želite, i pripadajućih nula bodova. Mislim da sam sve rekao, a sad evo, Ivane, što je ovaj puta drugačije uz ovo sve? Ovaj, put, ovaj puta imamo i dragu nam gošću, novu, koja će nam pomagati u ovim osvrtima, pa Ivana, hoćeš nam reći ti nešto? Evo, zdravo svima, meni je jako drago da ste me pozvali, da sudjelujem u ovom review i evo, slušamo se dalje. Slušamo se. A prvu, prvo ćemo se malo osvrnuti na švedsku i na pobjednika uh, iz uh, Švedske. Kako nam se on zove, <laughs> John Lundvik uh, pjesma je bila Too late for love. One koje smo zapravo i predvidjeli prošli tjedan da će pobijediti. Mislim, ja sam predvidio. Ja sam se nadao da će možda Viktorija pobijediti, uh, zapravo pa ne, nekako mi se učinila tako dramatična pjesma, dramatična izvedba, mislio sam da bi to možda moglo upalet, ali ja sam jako zadovoljan zapravo što što je John Ludv Ludv Ludvig uh, prošao, ne znam, sviđa mi se, zavolio sam pjesmu u međuvremenu. Sjećam se dok smo gledali Melodifestivalen, kad su žirije glasali, vidio sam se kako John Ludwig samo penje gore pokupio sve dvanajstica ako se dobro sjećam. Da, i ti... jako sretan i... Da, jer, jer na rubu suza nekako. Sjeća, mislim da kad je došao na pozornicu, nisam siguran da je bio to... Vidio mu se smijeh u očima, ali usta su mu bila onako iskrivljena kao da će plakati. ili je bilo obrnuto, ne znam, onako mixed emotions u svakom A, slučaju. Da, ali, bile su mu oči pune suza. Poanta je bila to. Od to tome ta... si mogao vidjeti da... Da, kako je glasanje žirija odmicalo, tako je on tonuo. Bože, on, on je bio na vrhu, Viktorija je tebi tonula, to se svično da si ti rekao. Da, onako, ona nije ništa dobila vodova. A moja Viktorija negdje onako prema dnu ni ne vidim ju više. <laughs> Jadna ja, plaće, plaće na toj kiši, pod tim vodopadom. Da, Ivana, što ti kažeš na Johna? Evo moje mišljenje je da je uh, John imao stvarno, stvarno dobar nastup i evo gospođe koje su mu se pridružile na sceni su izuzetno simpatične, pjesma je vesela, puna duha, na nju se može skakati, plesati, mislim da će nam vrlo svima lako ući u uho i evo sve najbolje držimo paličeve našem Johnu, Lundviku. Ja, ja ne bih mogao bolje reći, tako da, Ivana, wow. Možda te zamijenim, ko zna. Da. <laughs> uh, ok, uh, da se ne, ovo je bio dio onog starog pozesa, sada se stvarno prebacujemo o dakle, idemo u najavu naših uh, tjednih šest pjesama. Prva po redu nam je islanska pjesma. Islansku pjesmu izvode Hatari. Nama ne, nisu bili baš pri vrhu naših ljestvica, međutim, jedna grupa iz ne tako davne 2015. tada su osnovani. Slušamo Hatrith Mun Sigra. kad misliš da si vidio sve, dođu hatari. i evo, ne znam, ne znam, mi smo već dosta toga rekli zapravo i kad su odabrani i kada smo ih reviovali, ja nisam, ne sjećam se zapravo da smo ih spominjali kad je Island baš bio u top naših top četiri, međutim, da, Ivana, želiš li tineš reći? Ovako, što se tiče Islanda, za razliku od prošle godine je onoga Aria, Mislim da ovo definitivno pomak. Zašto? Uh, Ari je bio super, mislim, on je onako pristojno to sve svoje korektno odradio, vidjela se tu velika želja za pobjedom, sve to stoji. Ali on nije nama donio ništa zanimljivo, ništa po čemu bi ga pamtili ili što bi nam na kraju krava do kraja večeri ostalo onako u stjećenju ili zvonilo dok ovi el hatari su baš ovaj originalni, inovativni, pomalo znamirujući, što ja naravno nije to moj stil i ne podržavam sad baš tako nekako ovaj pregrubo razmaćanje po pozornici. Dal li, da li podržavaš savak način razmišljanja, nekakav recimo pesimistični ne, ne, ne podržavam nikako takav način razmišljanja, niti mi se sviđa uopće njihov stil pjevanja, njihovo odjevanje. Uopće ne znam šta mi se sviđa, ne sviđa mi se ništa. Ali ono što želim reći, ne otimno, da oni su posebni. To mi mislim. njima ne možemo usporiti. I ja mislim da je to upravo ono što za Eurosongi treba. To se i traži, da, da ljudi donesu nešto drugačije. Pa sad, makar to u nama budilo nekakve malo loše emocije, kako bi rekla, strah ili, ili tu znemirenost. Ipak mislim da, htjela sam im prvo dati ono, nula bodova, kao nek dava, jel? To sam Ali... i ja, isto tako, Samo ovaj, na, na drugom slušanju, trećem, uh, ipak se odlučila da ću im dati maybe. Aha. Da, jer su posebni, evo. Po isto radi toga. Da. Gledano, imaš što za reći. Znači, uh, ne znam. imam nešto za reći, ne vraš mi Pa ne, ja, ja sam isto tak bio, kao Ivana, znači ono na početku, ne, ne može, ja to ne želim, ne želim uopće takvo razmišljanje, znači ne, ne može. Nula bodova sam im odmah dao, ali imajte na umu da smo ih tada ocjenjivali sa ocjenom od 1 do 10, ja sam im dao nula bodova. Užas, i onda budući da, da su nas onako, zapravo to je njihova čar, oni su nas sve zapanili, na, na, na. za, oni su nas prikovali za te stolce i mi smo njih sve a, slušali pozorno i budući da nismo znali jezik, to jest ja nisam znao jezik, ne znam možda nekoj drugi je, a, mi smo išli istraživati što točno ta taj pjesma znači i onda i dalje smo ostali začuđeni. Međutim, ja sam usred svega toga nekako zaključio, to sebi tako nekako razjasnio, da je to sve zapravo performans i da je to zapravo na veliki način umjetnička nekakva pjesma. Što, da, nije loše, meni se sviđa kako je to Ivana rekla, ono, tjera nas na razmišljanje i istovremeno onako gledamo, onaksa sa pozornošću. znači zanimljivo nam je, nešto se događa u tome svemu. A na kraju ispodne da oni uopće, da oni zapravo nas i žele upozoriti na to da bi mogla recimo mržnja na nekakav način pobijediti, jel? I da prije svega trebamo razmišljati o nekakvoj ljubavi jer nas to onako sve veže i tako dalje, znate sve one lijepe stvari o ljubavi, <laughs> tako da... Da, meni su se oni do kraja od te moje nule uh, svidjeli i uh, dao, sam im, dao sam im tu dvojku, kao nama najbolju ocjenu, <laughs> kao nešto što je onak ipak vrijedno da se posluša. Ne znam, mene su malo podsjetili poci, uh, na, na uh, Hard Rock Hallelujah, iako niz, nije, nije stil isti pjevanja, ovi se malo deru a uh, ovi su bili rockeri međutim eto tako nekako I, i, i iz gornjeg dijela Europe su tako da eto to sam tako nekako sve povezao u biti uh, gledali smo sad malo njihove intervjue gledali smo kako oni zapravo održavaju performanci i na pozornici i izvan nje u svim intervjuima u svim talk showvima oni imaju nekakve svoje fore oni imaju svoje izjave koje su vada tako, Ili napre... je to konceptualna umjetnost kada umjetnik pro, pro prožima svoju ideju kroz uh, cijeli svoj život recimo. Moje ne. Možda je, možda je, ne znam, zanimljivo je u svakom slučaju. Mislim i ovima koji su bili intervirani, pored njih je isto bilo zanimljivo po reakcijama njihovim. Ne znam, Hatari isto tako meni na prvu su bili bili su mi zanimljivi kad sam zapravo mismo gledali te uh, snimke kada je bio zapravo u Drugwave Kepnin i gledali smo zapravo samo njihove slike, smo vidjeli, nismo vidjeli spot, nismo vidjeli tekst, bili smo samo njih i kako pjevaju na slici. Na slici su bili ovi dvojica i ona iza s onim bodljama koji izlaze iz usta i onim bijelim mlećama. Znači, odma se ističe. Da, odnos onako gleda. A, mislim da smo to par puta tijek kompozesa zapravo istaknuli: da nije bitno da se ističe na dobar ili na loš način, bitno je na Eurosongu isticati se, jer bitno je da te zapamte, i ako te već neko zapamti, glasaće će za tebe, ili iz šale, ili zapravo ako želiš da pobjedi. Tako da, ali sviđa mi se ta ideja kao antikapitalizam, uh, uh, ne znam pričat, kapitalizam, antikapitalizam, sam li to dobro rekao? Da, ima i BDSM i ne znam nija šta sve, ne Tehno, Performance Art, to je sve u njihovom imenu. Dobro, ali BDSM, ali antikapitalizam to je nešto revolucionarno. <laughs> ne znam, poraje. Jesmo imali dosta antikapitaliste na Eurosongu, ikada? Ako jesmo, nismo se, nisu se tako klasificirali, barem koliko se ja sjećam. Pa onda su oni uspjeli u svom namu. Jesu. I to na onako zanimljivi i intrigantan način. Čim smo ovoliko potrošili vremena na ta komentiranje, to govori sve. Sljedeća po redu nam je Gruzija, tamo je pobjedio Otonem Sadze i pjesma Sultzin i Are. Sultzin i Are Ber Хаткац на веду Гулит мхереа мавтореа I Arebia, I Are, I Amam Fulences, Gada I Are Ovo je bila Gruzija i o to nemisadze, prije toga sam... Da to sam ja, Eko? pa jesi, e. da znam, A, ja sam zaboravio reći svoju ocinu za islam, to je dvojka, to je Fuego za mene jer mislim da je pjesma stvarno dobra mi, u, mi, smo, mi ove sve pjesme ćemo raščetvoriti i secirati, zapravo do svih detalja, da otkrijemo ko je ovdje najbolji, što valja, što ne valja. I mislim da je OK da poslušamo pjesmu više puta, hvala Bogu, svi već jesmo poslušali nekoliko puta te pjesme. Tako da ne, ne važi uvijek fora, ono, na prvu, da ti mora sjez do duše, na eurosongu to je točno. Međutim, opet, neke od tih pjesama, to jest većina. Prolaze kroz polufinale Da bi došle do finala Tako da svakako će se čuti po više puta A i one koje su direktno u finalu Prethodno će se predstaviti u polufinalima Tako da u svakom polufinalu ćemo po dva puta čuti te pjesme U biti dvojka za Island za sada To znači da vodi Ali tek je prvi tako Da, da kažemo nešto i o Gruziji Ivane ti si najavio pa evo reci nešto Po mogućnosti dobro a zapravo, oprosti, ja bih tebe pitao, šta misliš što prosječni gledatelj Eurosonga? Misliš li da on gleda par puta jednu te istu pjesmu, sluša ili sluša to jedno večer i odluči na temelju toga što mu je zasvuđalo, što nije? Mi previše zapravo ulazimo u takve nekakve analize i onda onak možda izgubimo zbog svog vremenskog angažmana, pojamo tome što je dobro, što nije, ili možda nam se učini nešto da je bolje, budući da te kvalitete malo dublje i minucioznije. A, a, a, a, pogledamo tu pjesmu. Što ti kažeš o tome? Ne ja sam izgubio tvoju nito, si toga rekao sad zapravo. Pa ne, zato što... Dan, da, da misliš li da, znači, ko, koliko puta misliš da prosječan gledatelj gleda i sluša te pjesme prije nego li dođu do Eurosonga. Pa gle, a, mi ćemo na Eurosongu vidjeti e, konačnu verziju pjesme kao prvo a kao drugo vidjet ćemo tu pjesmu u živu i uživo i to je ono zapravo na temelju čega ćemo minju suditi. Ova gruzijska pjesma možda se još promijeni u međuvremenu, u biti problem je u tome što mi ne znamo da jesu li to konačne verzije ili ne. Nas radio vize mogu samo ovako zaskočiti i reći evo ovo je nova verzija, bitno je samo da do 10. 3. ona bude predana, a sad kako ona zvuči nije bitno, možda i naša pjesma u međuvremenu zvuči drugačije. Nije bitno sada. To tolko bitno je to da zapravo svako mi subjektivno kako Eurosong publike tako i nas tako da kako će biti zapravo u petom mjesecu ne može niko predvidjeti tako ni kladionice pa ni mi pa nećemo ni pokušavati mi ćemo zapravo provati znači faktor iznenađenja pa za, ne bi bilo zanimljivo gledati Eurosong da nije tako dobro idemo mi nazad na Gruziju, Ivana ovako, meni se o to jako svidio zapravo i to zbog načina kako on tu pjesmu interpretira on se toliko čovjek sam uživio to, toliko je unio emocije u pjesmu on to nama onako Izraženog kao da nam e, nešto govori kroz pjesmu, nešto nam poručuje. On je sam na pozornici, ali je njemu ta pozornica, premala je za njega. On se super kreće, sjedne na drugu stranu, on ulazi u interakciju sa nama, jer gleda onako u kameru prodorno, ono baš očima, jel? Da. <laughs> ovaj, ja se oveselim ovaj, njega vidjeti u stage u Eurovizijskom. Ja se nadam da će biti popraćeno nekakvim vatrama, vatrometom onako i svim tim nekim specijalnim efektima koje se koriste da bi se malo podigao taj cijeli dojam. Čisto da ga poprate da dodatno da i pojačaju nam ovaj duh pjesme. I evo znači jedan like od mene, uh, ja ću dat maybe, odnosno evo, jedan bod, malo ću ostati rezervirano još za foibo, mislim treba fobo zaraditi. Treba fojebo zaraditi. <laughs> Za sada, imamo, uh, za sada imamo jedan bod od Ivane, od mene će to biti nula, to jest hvala ne, zato što jednostavno pjesma mi je, ima, ima nešto u tome, piše piše u komentarima da treba biti iz Gruzije, da bi se pjesma zapravo dobro razumjela i shvatila, inače nismo rekli sulci ni jare, znači go ahead, dakle samo naprijed u biti. Pjesma kao pjesma zapravo ima taj nekakav nacionalistički duh što se tiče Gruzije, ako nam to već ne govore, sve te zastave silne iza njega koje se vide u, u nastupu. On ima poruku, to stoji i on ju jako intenzivno zapravo prenosi, međutim ako gledamo i na prošlu godinu, dotičemo se nekakvih sličnih stvari tipa onih pet pratećih vokala koji su iza njega s tim glasovima kojima zavijaju zapravo jako posjećaju na... Etno jazz bandirao. Tako da ne znam koliko su zapravo oni u tom pogledu napredovali u odnosu na prošlu godinu. Dodali su nešto novo, da. Ali hoće li im to pomoći, to ćemo tek vidjeti, Ivane? ne. Uh, ja ne znam zapravo što bi točno ja mislio o tome svemu. Pogotovo nakon što je Ivana bila zapravo oduševljena sa tom pjesmom. Uh, meni se to na prvu ruku onako nekako turobno i sumorno i zamorno činilo sve skupa i nekako odmah sam htio dati nulu što se tiče uh, ocjena. E, međutim, da, možda zapravo moje nerazumijevanje tog jezika je pridonijelo tome da ja nisam točno shvatio uh, o čemu o čemu čovjek priča, o čemu, što je pjesnik htio reći. I uh, ja bi zapravo svoju pjesmu korigirao na jedan, uh, maybe, znači me, maybe jedan. <laughs> uh, možda dati čovjeku ipak uh, uh, šansu. Budući da ne znam o čemu on priča, to jest uh, sada smo naknadno pogledali ovaj lirikse, zapravo Tek. liriks, tekst je uh, zanimljiv recimo i možda čak malo i prejednostavan, ali zapravo iz jednostavnosti onako izlazi nekakva pouka, poruka. A da li je to nekakav pomak na bolje ili na gore od prošle godine, pa ne znam. Isto kao i Island, i Gruzija ima zapravo nekakve upečatljive pjesme, onako posebne, recimo. Mislim, to nije sad namjerno tako ispalo, već jednostavno, eto. Pa za, i onda zašto, pitam se, zašto ne čuti nešto drugačije? Nešto što ne zvuči baš kao Eurosong materijal A budimo realni sa posljednjeg mjesta U polufinalu teško je biti gori Tako da može Jedini put je gore ili isto to Nadamo se da neće biti isto to U biti, sam samo još dodati da Oto Nije netko novi, iako je on zapravo ovdje pobjedio Na tom gruzijskom idolu On je prije toga bio na njihovom kao Georgia Star, Geostar 2010 Tamo je bio prvi, bio je na Ukrajinskom vojsu, tamo je bio drugi i u biti on je već poznata ličnost iako zapravo ovdje nama dolazi kao netko nov a hoće li na europskoj pozornici biti netko ko će ostati zapamćen, to ćemo vidjeti u petom mjesecu u Tel Avivu, za sad imamo sve ocjene, li tako? Ivane, koja je tvoja na kraju? Jedinica, el? Je jedinica zato što sam a, nekako si razjasnio, to, a, razjasnio tu pjesmu da a, nije on uopće ni pretenciozan, da je pjesma onako jednostavna i da je on došao i sad on nama zbilja želi nešto poručiti i želi nam nešto onako prenijeti nekakvu poruku dakle, jedan od mene Ivana, hoćeš li nas uvesti u iduću pjesmu? Sljedeća na, na redu nam je gospođa iz Sjevene, Makedonije. Zove se Tamara Todevska i predstavlja svoju zemlju sa pjesmom Proud. How to look, smile eh. And move All the rules are made for you to lose But baby, let me tell you something Girl, for every tear the world makes you cry Hold on to me, I am always on your side Don't be afraid to spread your wings and fly And say it loudly Show them What it means to say Amara Todevska, kratki history lesson iz Skopje nam dolazi, ima 33 godine sestra je Tijana Dapčević koja Molim. je... da, <laughs> dobrodošao u Pozest koja je također Makedonija predstavljala 2014. A u među vremenu uh, njezina sestra je zapravo i prije toga bila već na Eurosongu 2008. Isto tako pobjednica festa kada je išla na Eurosongu Beogradu i pjevala je pjesmu Let me love you. Zabavna priča, bila je na desetom mjestu. Međutim, žiri je te godine odlučio ne pustiti nju jer je imao taj veto zapravo na desetu pjesmu. I odabro je, ako se ti sjećaš, ti si čito tu uh, Harlote Pirelli umjesto nje. Yeah. <laughs> U biti, evo, došla nam je s tom pjesmom, Proud. Ja nisam još nikakvu ocjenu smislio, Vada ću do, do, do kraja ovog ovdje razgovora smisliti što ću s njom. Ne znam što bi točno. Zapravo da, dodatak cijeloj priči uz pjesmu Proud da je objavljena osmog trećeg, na Međunarodni dan žena. Pa, evo. Što to znači? Ne znam, želi stahnuti Vada poruku pjesme. Što ti misliš što to znači? <laughs> pa ne, mislim, vidi se, vidi se taj ovaj, kako bi rekao? feministički štav, stav sam htio reći. Meni je zanimljivo to, ja nisam paš ništa previše o tome napisao, napisao sam ocjenu 2, skušio sam da obrađuje nekakvu problematiku, na kraju je vjerojatno problematika, znači feministički pokret, prava žena i tako dalje, i zanimljivo je, zanimljivo je gledat, mi smo pogledali spot, pa smo vidjeli ovaj tako, Zanimljive izmjene izmjene kadrova sa različitim ženama, men se svidjelo, Šta ti ivana kaš. Evo ja bih se nadovezala na ovo što si spominjao ovaj u vezi poruke koju nam pjesma donosi. Ja to vidim više kao. kao girl power poruka što je u biti vidljivo iz, iz evo. Konkretno ovog stiha koji kaže Have no Fear the Paralize in you. Ja bi to povezala sa tim što je pjesma upravo objavljena, odnosno što je izašla na, na osmi ožujak. E, inače, ja sam ugodno iznenađena ovaj, Makedonijom ove godine. E, puno mi je bolje ovaj, I pjesma i općenito ovaj izvođačica. Jel? Puno mi je bolja ove godine nego prošle. Svi se dobro sjećamo IQ'a i njihovog debakla sa tekstom, koji je to bio poprilično loš. Uglavnom što sam tijela reći, uh, iako više volim vesele pjesme uh, sa bržim ritmom koje su za ples, uh, unatoč tome što je ovo balada, ja bih i dala veliku prednost i evo, nećete vjerovati, ocjena je dva boda, odnosno fuego. Da, evo, došli smo do toga. Pjesma je prepuna emocija, žena to interpretira onako snažno, e, emotivno, tako da imam velika očekivanja od Makedonije ove godine. Evo. U biti, u odnosu na prošlu godinu, mislim da će Tamara biti svakako bolja, a opet ne možemo isključiti hoće li biti gora od e, svojeg prethodnog nastupa na Eurosongu 2008. Nadamo se najbolje, mislim ono uvijek podržavamo e, zemlje koje su s nama u polufinalu I jedina zapravo ex država koja je s nama Pa ono, vjerojatno ćemo razmijeniti nekoliko bodova A ako ne, želimo ju puno sreće e, Pjesma je stvarno onako na razini Do duše, treba se opet osvrnuti, opet sam zaboravio zapravo na to Da se prošlogodišnja pobednica iz Izraela zapravo bazirala na Mitu movementu i sada dolazi zapravo do tog nekakvog fenomena gdje svi kopiraju pobjednika. Svake godine se to dogodi. Iduće godine opet imamo nekakve repeticije ili na tu foru ili nešto slično se dešava. Mislim, ova ovdje poruka je originalna i iskrena je. Barem na način na koji je cijela pjesma predstavljena. Ali sad hoće li to opet drugu godinu za redom rezonirati s publikom? To je sad već malo diskutabilno. Ali... Evo, držimo fige u svakom slučaju i idemo dalje, idemo u najmanju državu članicu ove godine. To je San Marino i naš vjerni zubar Serhat koji je zapravo iz Turske, a ima nekakvu tajnu vezu sa San Marinom i ove godine će nam pijati pjesmu Say Na Na Na. Will be all right. Just be strong and look at me Hear me when I say Who cares that you're out of love? It happens every day All your dreams have gone away No matter what you do Love all colors of this life And to yourself be true Don't forget my number Call me anytime I will always tell you Life is beautiful and fine Say na na na on a dark desert that waits, say na na na There's a light for you that waits, na na na Say na na na, say na na na You're not alone, so stand up na na na Be a hero, be the rainbow and sing na na na Say na na na To reči o Serhatu, meni se on a, poboljšao u odnosu na 2016. godinu, to, to mi je početak, 2016. godine je imao pjesmu onako Uh, uh, kao uh, iz nekakog starog žira. Kao da su se san Marinjani san Marinjani uh, zabavljali dok su njega ovaj uh, odabirali za predstavnika kao onako pa ajmo mi njega poslati pa sad vidjet ćemo barem ćemo se nasmijati ako ništa drugo. A sada, ove godine nekako malo je up-to-date, recimo iako ima malo onako čudan engleski, neki bi rekli loš. Međutim, meni je to sve skupa simpatično. <laughs> meni je to simpatično, zanimljivo i istovremeno pomalo onako je pjesma sjetna. Nije to toliko ništa užurbano. A sada, s obzirom na prethodnu godinu, mislim da je to poboljšanje jer prošle godine smo imali nekakvu pjesmu Šta je to bilo? Jessica i Jennifer. Uh, who are we? To je bilo prošle godine. Uh, who, vi, who we are. <laughs> Dobro. Uh, meni je to bila pjesma onak bez veze, nekakva kao brojalica, pojavljivali su se neki roboti, nekakav futurizam i tako dalje. S obzirom na tu osrednju pjesmu iz 2018. meni se ova pjesma sviđa. Slažem se, Ivane, s tobom. Uh, za razliku od prošle godine i Jessica sa robotima i tog njezinog famoznog refrena koji kaže nešto, evo ovako u slobodnom prevodu, ako smijem, mi smo koji jesmo i to što jesmo, to bi voljeli biti. Pa sad evo, kako bi Ivan rekao što je pisat stio reći. Da, uglavnom svakako Serhat je ove godine puno bolja alternativa nego li ovi prošle godine. Pjesma, po mom mišljenju, ima potencijala svakako postati hit, ali biti pobjednica Eurovizije nisam sigurna, tako da od mene će ovo biti jedan maybe. Ovo, ne znam znate li, evo fun fact, Ale on je vjerojatno čupučen. Uh, pjesmu je napisala gospođa koja je napisala i e Party For Everybody. Oh. Da, uh, mislim da se zove uh, Mary Susan Applegate. Nisam znao, Evo. nisam znao. <laughs> dakle, i sudeći po tome, pjesma mora biti hit, ne? <laughs> Za početak, da. No, uglavnom, evo, uh, htjela bih samo reći još da se veselim vidjeti uh, nastup Serhata na Eurovizijskoj pozornici. Vjerujem da ćemo se dobro zabaviti. Uh, da. Ovaj, na, Nana na. na. Uh, Serhat ima, da, svakako, specifični naglasak. Kao što se ti rekao, mislim, iz Turske je teško je ne imati naglasak kad si joj tamo. U biti, pjesma je napredak od 2016. Napredak je i od prošle godine, odnosno na prošlu godinu. Međutim, sad je naše glavno pitanje zapravo hoće li on ostati na ovom samom dnu ili će se on pomahnuti barem, barem za koju epizodu, ako je nama suditi, znači kojih šest mjesta dalje ili oče ili će ostati ovdje gdje je sada ja mislim da će svakako biti bolji jer ako je suditi prema 2016 isto je tako počeo kao nekakav štosko neka fora, zapravo se popeo uh, na 11, je, ja mislim mjesto u svom polufinalu tako da zapravo je za malo prošao a sada, ova pjesma je zapravo puna nekakve pozitivne energije takav je i spot i on je zapravo isto tako pun nekakve um, ajmo reći energije i pun želje zapravo da nam pokaže što, je, što on ima za reći i tako je zapravo bilo i 2016. ikako je pjesma bila možda malo gora od ove mislim da s obzirom na to da je on u prvom polufinalu ne bi mu trebao biti preveliki problem zapravo proći dalje jer neki bi rekli da je to malo slabije polufinale, međutim ima svega i svačega, vidjet ćemo u biti kako će to izgledati 14.5. Da, i to je zapravo to Tu ćemo završiti sa Serhatom I idemo na iduću nam Zemlju A to je Crna Gora, tamo je pobjedio The Mall i pjesma Heaven Life, life was once so Break was the only thing you left for me My life, my life was so empty And love was the furthest, furthest Tamara, Emel, Rizo, Mirela i Željko nam dolaze iz Crne Gore i pjevaju nam Heaven Beš Ako li te... imaju godina, Leone? Ne znam, Ivano zna, zna. <laughs> A, Oni imaju redom 16, 17 njih troje 18 i jedna osoba, 21 godinu dakle, izuzetno mladi simpatični ljudi koji predstavljaju Crnu Goru na Eurosongu 2019 Tako je u biti, uh, trebamo se osvrnuti na prošlu godinu i na vanju, vanju ra, ra, Radovanovića i njegov inje i njegov karakteristični falš na kraju same pjesme. Sirotan tamo je baš mu je puko glas na samom kraju pjesme. Ali dobro, ove godine mislim da neće biti takvi problema, s obzirom da je ova ovdje šestorka, ja sam napisao sextet. Jeste to tako kaže? Da, da, da. Sextet, da, dobro. Uh, <laughs> da njih je odabrao zapravo profesor glazbe zapravo i oni mislim da imaju jako dobru Potkovanu pozadinu što se tiče pjevanja I pjesma kao takva jako dobro zvuči i oni mogu pjevati. Međutim, kao što mi jako često kažemo, oni svi mogu pjevati. Međutim, ono što pjevaju mi moramo ocijeniti. Citirat, okay, molim te. Citiram sebe. Uh, ovoga, u biti pjesma malo su je promijenili od onda kad su, kad su pobjedili na Monteviziji. Međutim, to je i dalje ista pjesma i nama se zapravo u startu već nije nešto pretjerano dopala, ja mogu baciti pogleda na to što smo originalno napisali. Jako, ja sam napisao jako puno toga zapravo. Ali da se pjesma zapravo previše gradi i ja sam iskoristio pojam cesta ka nikamo. Nešto, nešto fali zapravo u cijeloj toj priči, iako su oni dodali masu efekata u sve to što su, su izveli, otpjevali, zoom out, zoom in, spot jako dobro izgleda, međutim, mi ćemo njih gledati na pozornici, a oni, ako se sjećamo Montevizije, stajali su na nekakvom notnom polju iz kajdanke i oni su stajali jedan više, jedan niže. Onako, oni su se gledali gore, dole, odako baš satično u biti sve skupa, a pjesma je malo ipak življa. Smijem dodat nešto. To je to, da, reći slobodno. Uh, mentor ove skupine je Daniel Alibavić, da, koji da. je predstavljao Crnogoru u Kijevu prije nekoliko godina kao član grupe No Name sa pjesmom Za uvijek moja. A, to je to bio dodatak. Uh. <laughs> u biti od mene samo... To je lik na Je, pljesko je vrtio rukama, pleso je kolo, No Name, Za uvijek moja, ako je to to. Je. Da, da, da. I u biti, da za kraj od mene za Crnu goru to je jedna jedna okrugla nula. <laughs> evo izvoli. Zapravo, hvala ne, hvala ne crna gora. A ništa da ću crnoj gori dva. A. Meni se viđa pjesma, evo ne mogu se te dojmu. Da mi je ovaj... Baš šta misliš o njoj konkretno? Baš nešto da, da rečeš o njoj? Uh, smatram da je pjesma zarazna, uh, ljudi koju izvode su mi simpatični, mladi... Mm -hmm. Dvojka, evo, od mene. Vrlo darežljiva si danas, dobro. Uh, pa ja, ja ih nisam ocijenio. <laughs> A ovaj, pan t, da. Meni je to, ta pjesma dovoljno zanimljiva da bih ju slušao, međutim, nekako mi onako taj nastup sami kad sa, kada smo ih prvi puta slušali je bio onako malo mm, upitan, recimo, a pjesma mi je nekako zvučala sada kad sam ju ponovno preslušavao onako hladnikavo. Kao da su bez duše. A sve štima, cijela pjesma je jako lijepo koncipirana i zapravo ja sada to ponovno nekako revidiram tu taj svoj dojam prema tome kako ju je Ivana vidjela uh, o, sve što ima u toj pjesmi ja nekako uh, znači od od E, čak možda i previše štima Izgleda kao da je sve namještano Apsolutno sve je promišljeno I to me zapravo na neki način i smeta Što ne bi bilo čudno da je Promišljeno budući da Ivana je već Spomenula da je tu su uključeni Profesori pjevanja uh, Leon je rekao da ti, ti momci I djevojke znaju dobro i pjevati Glasovi nisu upitni Sve štima uh, Međutim ja mo možda bih Se dotakao tog dijela Da uh, sve je to napravljeno na engleskom jeziku. Možda, usred tog prevođenja pjesme na engleski jezik sa, recimo, originalne verzije na, na nacionalnom jeziku Zna, ali šta da radim? <laughs> šta <Just> da radim? Stav... <laughs> <laughs> Možda jesu originalno. Ne, ne, znači, aj sad me pusti da ja dovršim. Može? Mogu? Uh, uh, kada, kada dolaze pjesme sa nekih uh, područja gdje se ne govori originalno engleski, ljudi, prevo, uh, ljudi uh, stvaraju pjesmu sa, sv sa svojeg jezika. I uh, taj prijevod uh, ne mora uvijek uh, nužno biti, uh, ne mora uh, doći do izražaja sva originalnost uh, umjetnika, tj. autora pjesme, kao što bi uh, možda mogla doći kada se stvara na vlastitom jeziku. Tako da možda, recimo, jedan dio te, te namještenosti odlazi na stvaranje pjesme na engleskom jeziku. Pa u biti, autori jesu domaći, Ma tako ne, reći, ne, ne, ne, ne. <laughs> crnogorci, ne, ne, ali, ali vjerujem da ima zapravo nešto o tome. Uh, Heaven originalno se zvao Ti. <gled> Molim! <laughs> možda, možda nije bilo tako kako sam ja rekao ali evo, očito je prevedeno jer je bolje zvučalo na engleskom a i svakako je pjesma koja je na engleskom pa meni očito nije bolje zvučalo Na engleskom <laughs> ja, nećemo ja sam znati. zapravo zastupnik te ideje da ljudi Najbolje stvaraju uh, na svom vlastitom Jeziku Recimo i uh, naša pjesma na, Hrvati, uh, na, na Dori Nekako meni bolje zvuči na hrvatskom jeziku Međutim sreća u nesreći je ta Da uh, sve, svi mi ljudi uh, U Europi Bolje razumijemo engleski I nekako zbog te univerzalnosti I unificiranosti uh, svih pjesama Kako bih bi bolje se razumijela i prenijela poruka same pjesme, lakše je da pjesma bude na engleskom, engleskom jeziku. Međutim, autori naravno nisu su i sa engleskog govornog područja, pa možda se ta poruka nekako izgubi u procesu prevođenja. Mislim, meni i sami ti stihovi, I'm in heaven falling straight into your arms. Ok, lijepa je to onako božanska poruka, ajmo reći, ali onak, ne znam, ja sam to odma već u toj epizodi rekao da mi je to malo bez veze. A sad, ne znam, moja ocjena je, a rekao sam već svoju ocjenu, neću ju ponavljati, uh, Ivane, tvoja nam još fali zapravo. Meni isto fali. <laughs> <laughs> Dobro, imaš, imaš ja, još... Moja jedan. Jedan. Jedan. ocjena je jedan. Uh, za sad imamo izjednačenje na vrhu, ali o tom, o tom potom, uh, Ivana. Slijedi nam Conan Osiris sa pjesmom Telemubeiš i predstavlja Portugal. Eu parti o teu novel a tentar ligar para o céu se um mete a saudade cai mor E kai matacai matakai Mata Quando saber não liga mais Não parar e tu não tives coragem até Tu já sabes o que é que vai acontecer? Eu vou tirar a minha escada, vou estragar o telete. Osiris Telemovejš uh, mi smo mislim, to sam već i rekao prije uh, ne znam kada je više bila ta epizoda kad smo se usvrtali na pobjednike prethodnog tjedna u biti spomenuli smo Conan Osirisa i kada smo pričali o festivalu Da Can mi smo poslušali svih 16 pjesama i zaključili da su sve bile loše i na kraju samo spomenuli da je kao najmainstream izbor pod navod, na podnavodnicima bio i još smo ga čak i pustili u epizodi kao na no, evo, čujte vi to kao i čovjek pobjedio A, samo ćemo istaknuti da je bio drugi z dna, kod nas barem znači Pjesma kod nas nije ni najmanje rezonirala, još nije pomoglo da smo slušali to, mislim da je bio među zadnjima, onako, onako, niza loših pjesama, još onako, tako, nekakvi ti, ja bih čak rekao nasumični tonovi koji se pojavlju u toj pjesmi, nekako nema, nema nekakvog, rekao bi smisla, ali to nije pravilni, pravilni izbor riječi. mislim da onako nepovezana je cijela pjesma, nekoherentna hvala, da. Uh, vratit ću se još. Imam ja, ja puno toga ovdje za reći. Kad, kad je već tako serviro to nama da kažemo nešto, evo, pa pričat ćemo o njoj kvragu. Evo, reci Ivana. Uh, mene nije fascinirala osobito niti pjesma, niti njihov nastup. Uh, rekla bih da je ovo zamišljeno da bude kao nekakav spojničega što zvuči poprlično tradicionalno, a s druge strane ova dva moškarca su hajmo to tako reći, moderno odjevena, e, pomalo mi je čudno to prenaglašavanje njihovih tenisica, jednostavno mi je od udara, ne sviđa mi se, e, ne znam što točno žele prikazati, niti što nam točno žele poručiti, tako da ovaj pjesmi sve u svemu ne predviđam od već veliki uspjeh. Ja ne znam zašto su ti Portugalci tako uh, čudni. Kod svog, kod svog odabira. Recimo, ne znam, uvijek pobjede neki onako poprilično osebujni glazbenici. To nije bio, recimo, slučaj uh, baš jako naglašen prošle godine kada je pobjedila Claudija Paskoal, Pascal Paskoal, Paško. i pjesma Ožardin, uh, Ožardin, uh, recimo to je bila poprilično onako lijepa pjesma, pomalo spora... Ali onako nekako prisebna Recimo to tako Ovaj Conan Znači meni ne, Nemam ništa lijepo za njega reć Očajna mi je pjesma Da samo kažem ovaj Čovjek se ne zove zapravo tako To je moje umjetničko ime Zapravo Gdi je papir taj <laughs> sam ga A to je Ok čovjek se zove Tiago Miranda e, Jako puno zapravo oni naglašavaju da je on radio u seks shopu, međutim on je već jako dugo godina u glazbi, ne znam, ja mislim čak već devet godina da se bavi glazbom dakle, Ništa nije posebno, to što je radio u seks shopu baš me briga pa, nije, kažem, ali to onako nekako uzimaju kao nekakav utjecaj. Vajda na njega, nemam pojma, vajda tamo je radio, pa sada evo došao je tu, sad on pjeva neke pjesme o mobiteljima, ne znam. E, ono što je isto zanimljivo zapravo za konkretno Festival da Kansao je da je on u svom polufinalu bio drugi, ali onda došao u finale i pobjedio. Što inače nije slučaj, ako se sjetimo, Salvadora Sobrala koji je pobjedio u svom polufinalu i u finalu, ali, dobro... On je isto bio čudan i osebujan, međutim, on je ipak imao Uh, lijepu pjesmu dobro, to je, to je istina, do duše ja kad sam ga prvi put vidio i njegov sam nastup ja, ja sam onda već davao ocjene, moja ocjena je bila upitnik te godine za njega jer nisam znao šta se dešava na pozornici dok sam njega gledao, a opet prošle godine totalno jedan, jedna drugačija priča zapravo što se tiče uh, o Žardim i ta ne znam, mislim, svakako neće ostati u donjoj polovici tablice u kojem god, u kojem god da li polufinalu ili o finalu ali on neće uh, ostati na donjoj uh, strani, listi, tablice, šta god, uh, zato što on zapravo nas sve skupa šokira. Uh, i, I on za time nekako, ja mislim, ide za, za šokom. A on zapravo nema ništa u tom šoku privlačno. Ako je, ako, znači, on ide za, za šokom, a uopće ne gleda nekakvu... Privlačnost u pjesmi. Ta pjesma je poprilično onako reducirana što sa tonovima tako i sa tekstom, što ostavlja puno mjesta za to da mi nagađamo o tome što je on zapravo, o čemu on zapravo priča i govori. Što je u redu ako se, ako je precizna pjesma, ako su riječi precizne i zna se što znači. Međutim, ovo razbijanje mobitela njegovog i, i ne znam ni ja što sve on radi, ostavlja puno prostora za to da mi nagađamo o čemu on zapravo pjeva. A meni to nekako onako pobuđuje osjećaj da on zapravo nema baš prevelikog pojma o tome što on sve sa time govori. E, isto tako je reduciran taj ton u pjesmi, ako bi to tako mogao reći. Znači, nema previše nekakvog ritma, ili ako ga ima, to su ovi timpani, bubnjevi šta god, što, što mi nije nekako usklađeno, a isto tako i njegov glas baš nije mi nešto posebno po, poseban, da bih ga nekako izdvojio na nekakav poseban način. Tvoja ocjena? Moja ocjena je nula. <laughs> a to nikom nisam dao. Ja mislim... Do sada, nisam ne, siguran. Nisi, nisi. Ba, baš mi je onako, nije mi lijepa pjesma, mada znam da on bi kao trebao Čak i zbog toga, zbog tog svog šoka i dobro proći, i ne samo zbog šoka, ne znam. Zato što je poseban, mogao bi se istaknuti i završiti na dobroj poziciji, a, a ja ne znam zbog čega realno bi on trebao završiti na dobroj poziciji, bez dobro. naplasmanu. <laughs> Vratit ćemo se na taj tvoj šok, Ivana, tvoja ocjena. Također nula. Nikom nisam dala nulu od današnjih pjesama i izvođača, ali Portugalu ću ipak morat dat nulu jer baš ništa dobro ne nalazim. Ali to je samo moje mišljenje. Također, Vidjet ćemo moje, kako će ovo... Ja se isto dobacujem <laughs> također i moje mišljenje U biti Moja ocjena je jedan Ja tu vidim nekakav potencijal Ja zapravo predviđam taj plasman Ne vidim sad baš svoje Ako se mene pita u zadnjih tjedan dana kad sam čuo da su sve te pjesme finalizirane Zapravo kad je on pobjedio Meni ta pjesma totalno ti, ti zvukovi kad krenu ti zvukovi U toj pjesmi kao da čujem ono škripanje Po ploči Znači doslovno onako naježim se ne, Nikako mi ne odgovaraju ti zvukovi Ali opet to je šok. I kao što sam rekao kod Hatara, i kao što se ti sad malo prispomenuo, on ide na šok. A sad kakav je da li pozitivan ili negativan, koliko je to još uvijek bitno, ako se oni ističu i ako misli da će ljudi glasati za njega. K tome, kada, kada si ti rekao, ubiti šok. Ajmo sad se vratiti na Hatare. Koja je razlika između njega i Hatara? Koji kod nas ovdje sada momentalno, ako ćemo gledati naše scoreboardove ovdje, on ima jedan bod, a oni imaju pet. Zašto je tome tako? Ja ne mogu svoju izjavu temeljina, <laughs> tako. Na prvu ono čega se sjećam je da hatari ipak imaju nekakvu, ajmo reći, poruku u svojoj pjesmi koja je, eto, naglasili smo antikapitalistička, govore o ljubavi kako bi se trebali koncentrirati na to i isto tako njihovo pjevanje koje je osebujno, nismo... Koliko ja znam, tj. koliko slušam glazbu, nisam nigdje čuo da se tako netko uh, dere na specifičan način, čak ni fantastična, kako, kako bi rekla, famozna Byance. <laughs> naravno, šalim se, govore da, da Bijance imaju ima na takav nekakav način deranja uh, lijepog deranja u pjesmi. Hatari naravno nisu ni približno slični tome, međutim, oni se deru baš u pjesmi. Da ja ne znam je to kakva je to vrsta deranja, međutim, to mi je ipak nešto onako drugačije. Hatar imaju uh, dobru poruku, nekako Do. zanimljivu poruku. Počeli smo... Ne. Imaju poruku. Počeli, imaju poruku. Počeli smo od toga da ti se ne sviđa poruka i meni zapravo, ja sam kopirao tvoje mišljenje. Što se rijetko kad dešava, kad smo kad smo čuli pjesmu, uh, ti se rekao kako je to poruka, kaže mržnja će pobjediti, prevladati, onak okej, okay. ti, da, ja, ti si dao ja tu pjesmu zapravo nisam do kraja shvatio prvo pisana je na uh, islandskom jeziku uh, a na kraju uopće uh, na kraju sam shvatio da uopće nije poruka da će mržnja pobijediti, nego uh, da uh, trebamo da se trebamo voljeti dok nas nešto Recimo, zl, tako, da, zlo, dok nas zlo ne zadesi, recimo tako to. A Ivana, šta ti kažeš, s obzirom da je tvoj isto kontrast zapravo ovdje nije baš velik, kada ti se dala jedan hatarima, ali opet ima nešto što te kod njih više privuklo nego kod Konana. Naravno, Konan je mene ostavio sa upitnicima iznad glave. Mm -hmm. Meni ne bi se složila s Ivanom da je ovo šok. Jednostavno mi je čudan nastup, ne vidim ništa zanimljivo u tome, dok hatari imaju tu jednu kontroverznu priču, nešto što do sad niko nije imao. Čudni su, nevjerojatni su, neobični i, i nas ostavljaju u šoku. Dok evo Conan, kažem... Bezde. Dobro, kod, kod Hatara zapravo treba istahnut da imaju tu nekakvu dinamiku, dinamiku na sceni gdje se izmjenjuje taj, taj, to režanje njegovo i u biti onaj blaži glas Matijasa, ako se ne varam, više ne znam kako se koji zove od njih dvojice i u biti izmjenjuju se tako tokom cijele pjesme i kada bi se to samo slušalo, dostavilo bi drugačije zapravo dojam nego kad ih vidimo kako nastupaju, ja bar tako mislim a kod Konana kad vidimo taj njegov abstraktni ples, te tenisice i to, to skakutanje i to perije, perijanice. Per, Nisu perjanice, jer je perije vanjske strane. Zapravo... Da, je samo malo cringe. Da, malo cringe. Hvala Ivana. <laughs> uh, u biti, da, tu ćemo, tu ćemo reći da smo zapravo o, o, o, rekli sve što imamo. Mislim da bi trebali pobrojati zapravo sve ocjene ovdje. Aha, oprosti Ivana, reci. A, a, što mene zapravo ostavlja u šoku? A, kod Hatara Uh, ja ja bih se nekako htio objasniti, znači kod Hatara je naravno da čak možda postoji veći šok uh, nego kod Konana. Međutim, mene u šoku ostavlja <laughs> kod Konana uh, onaj dio koji se, koj, ta reduciranost i ta nekakva uh, loša pjesma. Mene intrigira to što su uh, Portugalci zapravo to uopće uzeli u obzir da bi to moglo ići negdje dalje na Eurosong, recimo, u ovom pogledu. E, moram tu istaknuti zapravo da je RTP, dakle, portugalska televizija je pozvala Konana da napiše pjesmu i da se prijavi, jer imate natječaj, a imate one koje pozovu, tako je nedavno bilo, do nedavno, da kad je bila Dora još prije kod nas, da je pola pjesama HRT pozvao autore da pišu, a pola pjesama je uzeo se natječaja, tako da je on direktno pozvan, dakle, u njemu su vidjeli nekakvu kvalitetu, valjda, od prije. Uh, zbog čega su on je, je, znaš možda uh, je li konan uh, zapravo u svojoj zemlji onako ne znam poput Severine u Hrvatskoj pa ne bih rekao da je poput Severine u Hrvatskoj oni isto imaju neke svoje izvođače ali rekao sam on je već aktivan du, duži niz godina zapravo mislim da, ja sam rekao nisam siguran, mislim da je od v je već aktivan na sceni on je bio prvo u grupi onda je samostalno nastupao nastupo i sada u među vremenu imao je mislim dva, tri singla Uh, koji su dosta dobro prošli i sada evo, pa mislim ne bi RTP pozvao ako izvedra iz vedra neba evo ti dođi k nama radi vodov, u, u, u, u gromu koprive, udro u sex shop kod Konana od Sirisa ne, mislim da on ima nekakvu pozadinu i da se pokaza kao neko ko je dobar izvođač i ko je dobar pjevač koji ko može ponuditi kvalitetnu pjesmu kako za festival da cansao tako i za Eurosong uh, je li Konan i kant autor? da a i on se, zapravo, bilo je kao priča prvo da će nekom dati pjesmu da pjeva, onda se na kraju odlučuje da će ju sam izvesti. A na kraju krajeva, na, na, u, u uspredivu s prošlom godinom, mislim da će Conan proći u finale, sudeći prema svemu. Koliko se već priča o njemu, mislim da smo mi najviše o njemu pričali, na kraju e, krajeva. I u biti, čim se priča više o nekome, kad vidimo još zapravo nastup na Eurosongu koji će se možda promijeniti u, u Tel Avivu, Vidjet ćemo kako će ispast svakako, mislim da će biti bolje od 26. od 26. u finalu kako je bilo prošle godine za Portugal i za Claudio Paškval. A sada, da vidimo samo sve ocjene, smo li ih sve pobrojali, imamo izjednačenje zapravo na prvom mjestu u ovoj epizodi, to su Island i Makedonija s pet bodova. I to bi sada zapravo nas dovelo u idući, idući stadij naše rasprave. Uh, s obzirom da smo mi njih izglasili, iako to nije 6 od 6, uh, u biti kao neko, neko najbolji, možda se nekom svidi, nekom ne, ni, ni pobjedničke pesme na Eurosongu se ne sviđaju svima. Može li jedna od ove dvije pobjediti na Eurosongu? Ivana? Može, da. Može, može, da. E, malo bi dala prednost Islandu, zbog već objašnjenog ranije ovaj, te njihove posebnosti, jel? Mm, Čitala sam nešto da su oni najavljivali nekakve prosvjede protiv Izraela, ukoliko se pojave tamo na stejđu, ovo ono. Ja se ipak nadam da to neće biti tako, jer bi to definitivno bilo uh, suprotno onim pravilima Eurosonga i svima onime što Eurosong pogotovo ove godine poručuje, tu jednu međusobnu ljubav, poštivanje, inkluzivnost u tom svom sloganu, jel? Dare to dream. Ehm... Um, Island, evo, samo naprijed, nisi nam se svidio na prvu, ali imaš imaš podršku. Da, također, nije nam se Island svidio na prvu, ali do kraja bio nam je onako zanimljiv i čak, čak nam se i svidio. Ali dobro, u odnosu, na, u odnosu na Makedoniju, Island, Makedonija, biramo tu. Da, definitivno, prije bi uzao Island, Makedonija... Zanimljiva je pjesma, blaga i lijepa, međutim obrađuje, pjesmu koja nam, obrađuje temu koja nam je već poznata od prije, koju se naravno ne treba zanemariti, međutim mislim da je istan donako ipak upečatljiviji ove godine. Meni se još svidio i San Marino i mislim da će se i on, iako naravno vjerojatno se neće plasirati recimo među prva tri, međutim mislim da... Onako, zanimljiva je pjesma i mislim da bi će se mogli iznenaditi po pitanju San Marina, zato što mislim da se ljudi vole tako zabavljati i malo će ih možda ponijeti ta pjesma. I Serhat. I Serhat, da. <laughs> I Serhat svakako. Dobro, za mene isto to je Island, ja sam mu automatski već bio dao dvojku, opa, i bio sam, i bio sam zapravo uh, već u samom startu kad je već predstavljena ta pjesma, onako zaintrigiran time što oni imaju za ponuditi na pozornici. Kad sam vidio prvi put nastup, bilo me onako malo, malo je to možda previše, ali evo Island je već rekao svoje. I dalje mislim da će Europa reći svoje, nisam siguran kako, mislim da nećemo se baš, baš obazirati na kladionice, mi ćemo ići po svom i kako bude biće. Meni, meni moje, kako se to kaže na hrvatskom, hanč, imam, imam predosjećaj da, da, će, da će islam dobro proći, da pa će, da će završiti u... Pa kako imamo 26 pjesama, 13, 13, sa svake strane ljestvice, mislim da će svakako biti u lijevoj strani ljestvice, da će biti u vodećoj polovici. Tako da... Timi bi zapravo završili ovaj poses review. Molim! Do. Već je gotovo! Već je gotovo! Nadam se da ste uživali u druženju sa nama, ukoliko imate kakve prijedloge kako bi vam što više približili duh Eurosonga, slobodno nam se javite. Mi smo... Leon... I Ivana... I Ivan! поздрав